Elkartasuna eta moko finak, bi gaiak lotzen ditu askatasungos ez ekimenak, den urtean aztizen, bost lagunen ahteko idea presoan aldeko diru bilketa, baina balore batzuekin, horregatik eskaera zuten eskoalejiko hainbat ekoizleai, beraiek ere jestu bat egindezaten. Amaia behi askatasungos ekimenaren bultzatzailea. Hain hitzetan dugu preso bat askatua ba izan dela eta libre dela, eta goaktu gira ez dela in-simple, eta egira hitzultzea deusgabe, Deuzgabe edo apujarekin eta berba barnean ez osoki azkar izan ki, hau ez dela egiazko askatasuna. Prexotai ez larien gaian zaitea noniz Euskal Eri osoko proiektu bat, kalitatezkoa, fiskatere gozatzeko gogoa ginuen, eta hola pentsatu zen saskiaren sistema. Eta beraz gok pentsatu ginuen egitea saski sistema hori, eta beraz zaitea aitea Euskal Herri osoko produktuak, kalitatezkoak, Nafarroatik olioa eta pikioa, karabatik gatza eta arnoa, eta lapuditik shokolatea eta itasuko odolkia besteak beste, probintzia bakoitzetik bi ekoizpen izanen dira, perrogeita amar eroren truke. Askata asungo ze zekimenaren lana, dirua biltzea da, ajera elkartearen zat, amaia behiri. Gero ez dugu lan ahiten gurea da dirua biltzea eta konkretu kiiaz beraz zazpirun txaski salduziren. Eh, 6.000 euroko etekina egintzen eta etekin osoa ajerari eman zitzaion. Eta gero ajerak egiten du nolak eta beharren arabera. Jakin behar da hor kartzelatik itzultzean eta batezero orain kartzelaldi luzeak eta gero diramila mailako eh, ahloak lantzeko izaten alda zauri eh, ezauri xixikoak, begiak horzak, eh, osasun mailako arazoak, zauri eh, psikologikoak zeren kartzeak dena den zauritzen eh, du. Aurten Euskolegi osoan mila zaski baino gehiago saltzea izanenda, da helburua.